för att göra det vore detsamma som att bevilja en överträdelse av trettonde budordet. Bara av ett fåtal skäl kommer kyrkan att bevilja en skilsmässa då barnen är närvarande, och detta på grund av vetskapen om att det trettonde budordet redan brutit och att familjen genomlidit obotlig skada. Dessa skäl är följande, ett, då ena parten vid upprepade tillfällen uppfört sig våldsamt gentemot den andra.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 De underbara nyheterna är att eftersom kärleken för kärnfamiljen och förlängningen av den tankestreckvår oss är kreativitetsgrund, så kommer de skapar familjer som är besjälade av vårt tro att besegra de äktenskapliga problem som kan uppstå, vilket inte många andra familjer klarar av. Kärleken får kreativitet och förpliktelsen att sörja för ett sunt och friskt hem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 Raho